Вирізали сердечних черниць, знову звернувся ватажок до полонянки. «Гірше», – відповіла Дарина, – із невластивою панечевою соромливістю почала обережно розповідати, щоб не збитися в родових закінченнях слів про все, що сталося цієї ночі. Її розповідь, сповнена щирості і благородного обурення, викликала гнів отця деякона і інших слухачів. Пролунав одностайний вигук «Смерть ляхам!». Гей, до зброї. гаркнув диякон. На коней, на коней, до зброї. луною покотилася команда пояру і в синюватій імлі його посхоплювались і заметушилися людські постаті. Слухай, паночі, батько тамене, знову заговорив недовірливий бас, що клятих панів треба знищити всіх до одного, то це справедливо що нашу святиню треба визволити з рук латинян, то це й Бог вилів, але ж нам треба бути обережними, береженого кажуть і Бог береже. Істинно глаголеш, погодився ватажок і схилив голову на знак уваги. Це хлоп'я, чи нехай і паненя, з усього видно православне і письменне, похмуро провадив бас. Та в душу до нього ніхто не залазив, на словах у нього все гаразд виходить, а от язик часом заскакує, та й очі, мов, не знаю, куди подіти їх. Добре, що він православний, але хіба поміж православними не може бути зрадника? А що, коли він польський шпигун, коли він прикидається і хоче заманити нас у паску? Що тоді? «Та напалю його!» – озвалося кілька голосів. «Напалю! На шибеницю! На страшні муки!» Палко вигукнула Дарина. Якщо такі недолюдки зрадники можуть завестися серед нещасного пограбованого народу, то нема й не може бути їм пощади. І, шановний пан радчий, має цілковиту рацію. В ці часи особлива бережність потрібна. А моє слово до вас таке, чесні браття. Прив'яжіть мене тут, поставте ще варту, яку хочете, і коли виявиться, що я дурив когось чи замишляв якусь каверзу. Чиніть зі мною те, що вам на думку спаде. Але Богом великим молю вас. Христом його сина і сльозами його матері благаю. Не гайте й хвилини. Брама не зачинена. Я ж пробралася, знову обмовила здарина. Усі ляхи і пани, і жовніри, і челять п'яні, як ніч. Сплять непробудно. Коло брами лежать двоє. А на світанку сон, та ще сон п'яний, особливо міцний. Ви їх усіх перев'яжете, як баранів». Присягаюсь усіма святими, а головне – врятуйте сестер Черничок, бо багато хто з них захоче сховати свою ганьбу на дні озера, а багатьох недолюдки можуть повбивати. Зі мною робіть, що хочете, але поспішайте до монастиря і рятуйте Черниць. Гарячим закликом кінчила свою схвильовану мову Дарина. Енергійне, щире слово полонянки відразу прихилило до неї гайдамаків навіть, Самого скептика Баса, крекнув він, добре пане", сказав, їй Богу добре, козацька щирість, а серце видно не з боязких, то ти даруй мені старому. Спасибі за добре слово, вклонилася Дарина, побільше б нам таких старих і розумних голів, то й Україна запанувала б пишно, без ляхів, без катів, на волі. Ну, амінь. Ми віримо тобі, сказав деякон. А все таки зв'яжіть мене для певності, порадила дівчина. Пропозицію її зустріли добродушним сміхом. Ну, що ж? усміхнувся ватажок. Волимо паничеву волю, зв'язати йому руки й ноги та приставити двох вартових, а сімох до коней, а ти, Петре, коло них за старшого, поки не впораємось. «Ого, візьмемо. В разі чого на перший поклик кинеться до нас з кіньми на допомогу. Ну, гайда, показуй дорогу. За мною, але нишком, сказав бас, і піднявши руку, в якій тримав шапку, пішов до крутого виходу, що вів з Яру. За ним, дишучи помстою, безшумно подалася ватага. Лишившись у таборі, Петро поглянув на коней, розставив, де треба, сторожу, і вернувся до зв'язаного панича. Підкотивши до нього колоду, що валялася поблизу, пару боксів і закурив люльку. Сонце вже зійшло, та з цих нетрів було видно тільки рожевий відблиск, який наповнював таємничі лісові глибини радісними світлотіннями. «От що хотілося б мені знати, ясновельможний паничу», – після довгої повчанки звернувся до Дарини Петро. Твоя милость сказав, що батько твій київський обозний.